Bai galek, mila betzundalaro laugarren urtean erailzuen Santi Bruar, politikari eta pediatrariburuz mintzoden antzara eguna, ela berri grafikoa edo komikia plazaratu berri dute arkaizkano idazleak eta durlarre amarraskilariak. Txala aparta argitaletxarekin argitaratutako liburua dugulariko nakua. Gogorara dugu Santi Bruar hasi alderdiko lehendakaria izan zela, HB komainazionaleko kidea ere, Bilboko alkate ordea ere, Par lamentaria eta mediku pediatra ere izan zela. Ba Santiburuaren bizitza publikoa eta pribatua josiz, galek erai laurreko egunak kontatzen ditu Antzara egunako mikiak. Badur Larrea Marrazkilarearekin mintzatugun gara. Bai, eh azkenean eh ba, duzun e, bezala e, bere azken egunak izan daitezkeenean kokatzen da historiaa eta baina badira flashback edo atzera begirako batzuk, ba, bera iragan eren inguruan gauz batzuk eh, kontatzeko, gero zeharkako historia batzuk ere badira, eta enola baita ba, albotik edo historia nagusetik ba, pasatzen diren historia, historia batzuk kontatzeko, baina bai hori da gehien bat, eh, zera, hildo nagusia, eta nahiz eta, bueno, eh, amaiera tragikoa izan, nahi izan dugu zentratu bere, bere aldarte pertsonalean, ez? bere uneroko bizi, bizi, bizitzan zentratu da, ez? Ba, humorea, e, konsultako anekdotak, gehienak e, egiazkoa direnak, alde batetik e, esateko, eta mm, olako, olakotan. Txuria eta beltzarekin, zara? Bai, bai, badu thriller edo kutsu politziakoa, eta ordan, bueno, ba, azkenean, e, zuri beltzak badu ematen dio dramatismo hori. Eta hori, realitatean oinarritutako narrazio fikzionatu bat da, egin duzuenak. Bai, azkenean e, e, e, e, e, realitate etik e, torritako gauza asko da, hemen aipatzen diren zitaliterarioak adibidez, ba Santi Bruarrek beti bere poltxikoan zeraman agenda batetik e, e, ateratakoa dira ez da. Adibidez, e, konsultako estenan, agertzen ba, diren kasuak, eta e, ba, e e, jendea kontaturiko edo pasarteak dira. E, gero honoski, e, orain jende asko etortzen zaigu ere, esan ez, abani ere, izaten nintzen, eta eta beste ezaten zidan, eta bo, orduan, ezaugarri e, e, e, hoiekin, e, realitatetik tik, edo e, ordaitezken ezaugarri e, hoiekin, ba... Narrazio fiktizio, ba, sortu da, no, inorkeztaki, nola gertatu diren egia eskiz, gauza, baina e, sinies garritasuna hemen behar zaio e, fikzio ari kasunetan. Uh -huh. Enga da, dur la rea eskerkasko. Bale, ba, sui.